in ljubimci Društvo za razvoj humanistike smo v torek 18. januarja 2005. organizirali predavanje dr. Friderika Klamferja z naslovom Dileme spolnih porok. V današnji oddaji bomo prisluhnili nekaterim zanimivejšim povdarkom iz tega predavanja, ki bi ga še najlažje okarakterizirali kot etično. Vabljeni poslušanju. ko se je novi minister za delo, družino in socialne zadeve brez posebne utemelitve odločil, da iz parlamentarnega postopka makne že obravnavani predlog zakona o istospolni zakonski skupnosti, se zdi, da nam ne ujide še en krok brez plodnih razprav o protinaravnem, bolezenskem in ali blodnem značaju homoseksualnosti ter domnevno škodljivih družbenih učinkih in zanačevanja heteroseksualnih in homoseksualnih partnerstv. Odpor zopre istospolne poroke se pretežno napaja iz verskih pomislekov ali celo neposrebno iz papeških direktiv, niso pa to edini zadržki, ki jih izražajo nasprotniki njihove ozakonitve. Dr. Klamfer bo v predavanju predstavil in zavrnil nekaj filozofsko bolj zanimivih in v širši javnosti bolj odmevnih argumentov, da je zakonska zveza po svoji naravi ali bistvu zveza med partnerjeva različnih spolov, zato je sama zamisel istospolni poroki v sebi protislovna. Da bi država zdajem zakonske legitimnosti istospolnim zvezam zgor spodbujala po svoji naravi grešno vedenje, da bi z zakonitvijo istospolnih partnerstv ogrozili tradicionalno družino in neprecenivo družbeno vlogo, ki jo ta opravlja, in pa da je namen zakonodaje z področja zakonskih zvez, ki zavaruje zakonsko zvezo kot temeljno, človeško in družbeno dobrino, ki osebama, ki jo tvori omogoča, da s pomočjo reproduktivnih spolnih dejanj premostita svojo tragično telesno razdvojenost, če tudi je homoseksualnim parom ta dobrina v načelu tako ali tako nedostopna. Dr. Friderik Klamfer predava etiko na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, je avtor knjige Etiški pojmovnik za mlade 2004", in številnih člankov z področja teoretične in praktične etike doma in v tujini. Samo sem se vprašanja, bolj zaradi tega, ker sem na en zanimiv, uh, mislim, to, kar sem je na prvi pogled zdela, uh, vsaj potencijalno za, šilozofsko zanimiv argument za, za, proti istospolnim porokam, ki iz tradicije enoravnega prava, tako da se za potem zadeve malo bolj, mal bolj sistematično loto in to, kar imate pred sabo, je nekako povzetek argumentov, kolikor se njih našel. Se pravi, jaz bom tukaj zagovarjal, a pa zanimajo me primarno argumenti v za zenačitvi, pa proti zenačitvi med sebojnih pravica in dožnostih, in dožnosti do tretjih oseb, isto spolnih partnerjev, v primerjavi z, z razno spolnimi. Se pravi, kot si veste, trenutno, trenutna zakonska urediteva tega vprašanja je taka, da je pač, pač zakonska zveza v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih definirana kot življenska skupnost moškega in ženske, Se pravi, da so istospolni partnerji že v naprej oziroma na načelu, izključeni. Tako da, ne glede na to, da obstaja moralna pravica do tega, da se poročiš, oziroma moralna pravica do sklenitve zakonske zveze. Na prvi pogled, vse na prvi pogled, pogled opraviti za diskriminacijo. Ne. Se pravi, zakon dela razliko med moškimi med istospolnimi in raznospolnimi partnerji. In a, a, taka diskriminacija je krivična, ne? če ne obstaja dober ali zakonski, ali ustavni, ali pa moralni razlog za, za tako razlikovanje. Ne? In, jaz bom tukaj dokazoval, oziroma tako se mi zdi, moram priznati pri kriv vsem res nisem k tej te temi pristopl, čisto ne pri stransk, in, nepristranski, ne neutralni. Ne. Moram priznal, da sem že prej a, nekako zoblikovano stališče, ki sem ga man manj skušal potrediti obbranjo te literature, ampak se mi zdi, da argumenti, kolikor jih je na trgu, ne, da ne, ne znesejo za, za upravičenje oziroma utemeljitev. Ni ravno prepoved pri, tisto spolnih porok, ampak Uh, po svojem učinku je pregovor, Oziroma mi ponemo zveze pred zakonom za to kategorija prebivalstva. When a bee finds a new source of nectar, she returns to her hive to communicate the exact location of the nectar to the other bees. pravne verske in moralne, najdlje naj se bom zadržal pri moralnih, ker, se mi, ker so ti moja nekako specialnost in ker se mi zdijo okolikor zanimivi medtem tem, ko ostale tri vrste argumentov bom bojo manj tako na hitro obdelal, ker a, se mi zdi, da, da niso preveč pripričljivi, bom tudi nakratko povedal zakaj. Naj začnem z razlogom za zakonitev. Kot rečeno, če ni mogoče najdi dobrega tehnega razloga za zakonske ali moralne, moralnega značaja za tako razlikovanje v zakonu, ne, v zakonih potem se mi zdi, da je taka diskriminacija krivična, oziroma da tak zakon krši, bodi si načela enakosti pred zakonom, ustavno načela enakosti pred zakonom, ne bodi si moralno načelo pravičnosti ali poštenosti ali, temu rečete, ali pa je vsaj vne skladjo z politično vrednoto enakosti. Sprej, uh, moj občutek je, da je ta diskriminacija krivična, sprej, da se ne da moralno tudi ne z zakonsko utemeljiti ali pravičit. In Osnovni nekak argument za, za zakonitev je, je tukaj pod 1.1 ena ena zapisan, Osnovni namen zakonske zveze je v tem, da pomaga zakonskim partnerjem uresničiti njune legitimne in dovolj pomembne interese. Istospolni partnerji imajo v temelju enake ali vse zelo podobne interese in istospolna zakonska zveza bi jim te interese pomagali uresničiti na enak ali podoben način kot raznospolnim že obstoječev ureditev z omejevanjem zakonske zveze na pravice do sklenitve zakonske zveze na rastno spoljne pare, torej kršimo vstavno, ali zakon kršimo Načela načelo enakosti pred zakonom oziroma moralno načelo pravičnosti. Se pravi, osnovna, argument, osnovna ideja je da, je, da je ta ureditev diskriminatorna in da se z njo dela krivica ne? homoseksualce. Zdaj, kot rečeno, ne, če nam uspe najti, teh nepravnih in moralnih razloga potem, kljub temu, da gre za diskriminacijo, je ta pravična ali moralno in zakonsko pravičljiva in v tem primeru ne? to naše prizadevanje nima prave prave recimo moralne, moralne teže ali pa moči. Ne? Tako da, mogoče v, v naslednjem koraku ne, se lahko lotimo teh pomislekov oziroma teh razlogov. Ne? Prvi bi bil pragmatičen ali pa politično, rečete, da še ni pravi čas za to, da slovenska javnost, ali pa podeželska okolja, to sem slišal, slišel, ne, okolja na podeželju ne, niso zrela za take ceremonije ali obrede, ne, in taka velika slavja teh ki bi tam očitno na veliko proslavljali in izstavili ta dogodek, tam mislim, da, da nima neke prave teže, a, Čeprav čepra smo dokaj zadrti ne, v tem vprašanju, mislim, da je dejstvo, da večina Evropskih držav to vredila, ne, kaže, ne, da, je zdaj tudi, ne, da je zdaj na nas a, vrste. Po tem pravnjem, mogoče imajo bolj tehten ne, zakon, kot sem rekel, predeljuje zakonsko zveza kot življenjsko skupnost moža in žene, na se sklicuje na 53. člen ustave, ki državi nalaga skrb za družino, materinstvo in očetovstvo. Jaz ne vidim posebne zveze, ne, med tem že Roman Kuhar upozoril, da te pomisli, ki, ne glede za homoseksualnih zakonskih zvez nimajo kar dosto praviti z tistim delom zakona, ki ureja družinska razmerja oziroma razmerja med družinskimi člani. Ne. Ampak samo s prvim delom, ki ureja zakonsko zveza. In da je zakonska zveza samo potencijalna družina, z katera pa te, tega potencijala sploh nima dejansko, ali pa ga vse ne uresniči. Se pravi, če je treba s kom ne, homoseksualce, potem je to s vsemi tistimi uh, zakonci, ne, ki ali nimajo otrok, ali jih ne morejo imeti, ali pa ali jih še nimajo, ali jih ne morejo imeti, ali jih pa sploh ne, ne nameravajo uh, imeti. Se pravi, ta, ta pravni pomislek, mislim, da lahko zavrnemo ne, a, s tem, da sprememba ali dopolnitev zakonodaje z tega področja in ustavno predpisana skrb za družino, da se ne izključuje ta, potem pa en bo splošni pomislek. Obstoječa zakonska dikcija je lahko moralni razlog za to, da se mati čari, ne. v obstoječih razmerov zdržijo poročanja homoseksualcev, ker če bi to počeli, bi kršili zakon. Ne, Ne more pa biti to razlog za prepričanje da ni potrebe po spremenjanju zakona, ne? Če bi bilo to res, potem ne bi mogli nikoli neko, naj dovolj dobrega razloga, da koli zakon spremenimo, ne? Coin, operated boy, sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on, and he comes to life automatic joy That is why I want a coin operated boy Made of plastic and elastic He is rugged and long-lasting Who I will never leave my bedroom. I will never cry at night again, wrap my arms around him and pretend. Coin operated boy, all the other real ones that I destroyed, cannot hold a candle to my is a lipstick lesbian, so-called because of her feminine beauty, rose-colored lip cosmetics, and her homosexual predilection. And this is another lipstick lesbian. You see, nothing to be frightened of. In fact, many heterosexual men consider such images beautiful and or sexually arousing. Now, let's move on to men. This is a gay man. Or what some in the community might designate as a gym queen, so called because of his time spent at the local gymnasium perfecting his well-defined musculature. And here is another homosexual man. You see, just like two buddies after a ball game. Again, nothing to be afraid of. Potem ni del božjega načrta uporok in družini. Sem spet nisem strokonjak, nisem teolog, ne, tako da z kuharjevega članka in nekaterih drugih tekstov, ne, je razbral, da obstaja v mesta sve v Svetem pismu, ne, ki a, izredno obsojajo, obsojajo homoseksualnost, ne. Jo so igresti ne. Eno je v Levitiku, ne, eno pa v Pri svetem Pavlu in Pavlu in pismu Tihomljenom, mislim, da zdaj kako resno, kako resno naj to vzamemo. Ne. Mislim, da nekateri avtori upravičeno opozarjajo, da gre bolj za to, ne, da ljudje, ki že imajo moralne pomisleke ne, ali pa odpor do, do homoseksualnosti, ne, berejo sveto pismo s eh, tako naravnanjem in potem seveda lahko najdete eh, potrdilo ne samo za odpor do homoseksualnosti, ampak tudi za zagovor homoseksualnosti. Ne. Če le to iščete, sama, samo sveto pismo pa ni, ne govorijo o tem, ni to ena na temeljnih skrbi avtorev uh, svetega pisma. Razen tega, so ljudje pri tem branju, očitno selektivni. Ne. Levitik najprej predpisuje za, za homoseksualnost smrtno kazn, ne, tako da očitno selektivna jemljajo iz svetega pisma to, kar jim ustrezano. Streza ob obsodba homoseksualnosti, ne pa ravno predpisana kazn, ne, tako, kar se zdi necivilizacijska. Kot rečeno, ker nisem teolog, ne vem, ali lahko zanesljivo vemo, kakšen je Božji načrt. Ne in ali so homoseksualci del tega načrta ali ne, ali so ovirani pri njegovju resničitvi. Ne? ne glede na to, ne, kaj je verska resnica, eh, od homoseksualnosti se mi zdi, da zakon ne bi smel temeljiti na problematičnih verskih ali filozofskih, celo metafizičnih pojmovanjih o naravi in vrednosti zakonske zveze, človeške osebe in ali spolnosti. Večji del teh moralnih razlogov pomislekov, kot bomo videli, je, a, temelji ravno na takih, na takih za, za ne, neverne ljudi ne, ali pa pripadnike drugih ver, nesprejemljivih pojmovanjih. Ne. Ti teoretiki naravnega prava, ki so pa naključju tudi katoliški filozofi, v glavnem potetikajo nekaj religiozno, pojmovanje, religiozen pojem zakonske zveze in ta se, se kar bistveno razlikuje od našega civilnega uh, ali pa sekularnega pojma zakonske zveze. Zofijni, ljubimci. In a global preaching campaign, God is making known the good news about his kingdom governed by Jesus Christ. Those who respond are gathering into a place of spiritual protection and healing. Soon will experience freedom from all injustice and suffering. <laughs> Je da, je, da bi bila takaj ne družbeno škodljiva, je postala dve vrsti škode, ki jo lahko dokazujete. Ne. Ena je ta otepljiva škoda, ki jo bo utrpela zakonska zveza, heteroseksualna zakonska zveza, takšna kot je zdaj. Ne. A, otepljiva škoda bi bila, ne vem, če se, če zaradi, tega, če se zaradi tega zmanjša ugled ali privlačnost te, tega instituta, ne, pa se zaradi tega manj Ljudje odloča skleniti zakonsko zvezo ali pa se ne trudijo tako ohraniti zakonske zveze, ko, potem, ko so enkrat sklenili, ne, se pravi, jo lažje ali pogosteje, prej razvežejo, ali se odločijo za razvezo. Ne. Ideja je, ne, da, bo, da bo to imelo izrednočitev imela to vrst ne, negativne, negativne posledice. Ne. To je že več opozorilo, ne da ni ni nobenih dokazov, nobene, nobenih empiričnih raziskav, ki bi to kakorkoli, kakorkoli potrdile. Ne. Meni se zdi dokaj očitno, da uh, če, je kaj, uh, če je kaj prizadelo ne, v tem smislu, prizadejalo vtopljivo škodo zakonski zve, tradicionalni zakonski zvezi, ne, potem bila to uh, uh, izenačitev izven zakonskih skupnosti z zakonsko zvezo, ne, uh za načitol izven za partnerjev ki živijo izven zakonske skupnosti za za uh, v zakonske skupnosti uh, in pa uh, verjetno uvedba, uh, uh, ne, razveze brez uh, krijudnih razlogov ali pa razlogov. In če ta dva, ne, ukrepa zakon, zakonsko ukrepa, ki verjamem, da za vsakej odnijo njih, da mogoče utemeljiti ali upravičiti, ne. če za ta dva, ne, če pri teh dveh primerih, ne, šk, otepljiva škoda ni bila zadostna razlog za to, da se teh ukrepov ne uvede, ne, potem ne vidim, kako bi lahko bila neka abstraktna škoda, ne, abstraktna nedokazana celo nedokazljiva škoda, ne ki bi lahko izrenačitev homoseksualnih partnerstv s ne ozročila, uh, kako bi lahko bila ta zadostna razlog, dovolj dobro opravičila za to, da se, ta, da, se da do iznačitve ne pride. Ne. No, potem pa je še simbolna ali moralna škoda. Se pravi tudi pa ideja, da um, je zakonska skupnost je neka, neka dobrina, ne, neko javno dobro ali neka vrednota, ne, In zenačitvijo ne, bo to del te svoje vrednosti, ta svoj odlikovan položaj, status, ne, izgubila. Se pravi, da se bo zmanjšala vrednost tej, tej ustanovi. Ne. To je tudi več avtore že pokazalo, da prvič, ne, izenačitev v nekaterih pravicah ne, še ne pomeni izenačiti ne, ene in druge, v nekaterih pravicah še ne pomeni sporočati javnosti, ne da sta enakovredni ne, v smislu družbene koristnosti ali želenosti, čeprav verjamem, da sta. Ne. Lahko pa ta pomislek e, sveda obrnemo ne, in narečemo, da obstoječe razlikovanje, dela škodo homoseksualcem. Ne. To je recimo en, očitek, ki, en argument, ki sem ga našel pri kanadski filozofini del Mercier, ne, ki je bila strokovna poročevalka v, pred kanadskim vrhovnim sodiščem, Ko je to sojalo o a, ustavnosti, oziroma protiustavnosti te diskriminacije. Ne. Se pravi, da obstoječe razlikovanje dela škodo homoseksualcem, ker v javnost ker javnosti implicitno pošilja negativno vrednostno sodbo o njih. Prej njena ideja je, ne, da tudi tema da te a, zveze ne, zakonske niso prepovedane. ne obstoječa ureditev taka kot je ne vse implicitno sporoča da nekako homoseksualci niso vredni, ne. pa nima pravice, da so nekako manj vredni, da na njihovih zvezah da so zveze manj dragocene, ali pa sploh ne kot zveze heteroseksualcev, ne? www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Potem sta dva argumenta uh, iz moralne superiornosti. En pravi, ne, da je heteroseksualna skupnost, partnerska skupnost moralno superiorna nad homoseksualno, ne da bi s tem, uh, ne da bi hkrati ne, naredil še drug korak, pa rekel, da je uh, homoseksualno nujno moralno zlo ali pa slaba. Ne? Samo pravi, ne, heteroseksualna je boljša, družbeno bolj zaželena moralno, bolj zaželena od, od homoseksualne. Ne? A druga je pa neposredno, neposredno podoben, ne Drug argument pa pravi, da je homoseksualna spolnost in kar je ta nekako del homoseksualnih skupnosti, ne? življenja, homoseksualnih partnerjev, ne? da je moralno zlo. Se pravi, ne samo, da je slabša od ampak da je po svoji naravi od bistvu slaba in da bi bilo narobe, seveda, da bi, zakon, da bi zakonodajalec ne spodbujal ali pa legitimiral tako moralno problematično obnašanje. Ne. Ja, zdaj ta prvi, tega prvega malo težko, težko razumeti, ja sem te je bral, ampak v me včasih malo spominjajo na katekizem, ne, ki je tudi pa takih bombastičnih formulacij, ne. Ideja je, ne, njihova ideja teh teoretikov naravnega prava, mislim filozofe kot John Finnis, uh, Germain Grise, uh, Robert George, potem še Nick Bradley, ne, uh, se pravi, to so ameriški tako konzervativni filozofi ali katoliški ali kakoroli in Njiva ideja je, da se samo v skupnosti, ne skupnosti, partnerski, lahko resniči za zakonsko zvezo značilno, intrinzično človeško dobro, se pravi nekaj, kar je posebi dobro. In tem oni pravijo merit good, ne, a zakonsko, zakonsko dobro, a Dobro, ki je značilno za zakonsko zvezo. Ne. In to je težko potem ugotoviti, kaj točno naj bi to bilo, ne. ker začnejo s tem, da je, da je to dobro neka biološka celota ali biološka enotnost ali biološka, biološka zveza, ne. Oni temu pravijo celo časih reproduktivni organizem. Se pravi moški in ženska neko populirata, ustvarjata nov organizem, neko novo celoto ali ja, celoto ali enoto, ne. Zdaj, homoseksualci naj bil nas protijo s heteroseksualci, ampak samo tistimi, ki seksajo na pravi način, ne na dopusten način, ne tistimi, ki se vzajemno samo zadovoljujejo ali pa uh, ali pa analnega ali oralnega seksa, ne. Naj bi uporabljali svoje telo, ne, izključno kot sredstvo za proizvodno užitka. In uh, to naj bi razkrajalo inovito človeško sepstvo. Se pravi, homoseksualci na nek način ne spregledajo, ne, da njihovo telo, da je del njih samih, ne? njihove osebne, njihove realnosti kot osebe ne? in gledajo nan kot na nekaj od njihove osebe ločenega. Ne? Ta argument se mi zdi tako malo zaluno. Se pravi, to lahko zavrnemo ali tako na ta način, da pokažemo, da ni vsako, da tudi recimo uživa tudi namen ali smoter, Uživanje hrane je hranjenje, ne? ampak a, kljub temu se nam ne zdi problematično, če nekdo uživa hrano zaradi, a, zaradi užitkov, ne? A, ki, ki, jih, a, ki jih ta nudi. Ne? A, podobno se zdi, a, da tudi spolnost, tudi če je res, ne, da, ma, da je njena prirojena biološka funkcija drugačna, ne? da nima zveze z z užitkom, spolnjem, da je ta samo spremljevalni pojavlj, kakorkoli. E, ni videti, zakaj bi v načelu ne, e, bila spolnost zaradi užitka problematična. E, večina spolnosti mimo grede take, ne, koliko ljudi pa danes seksa z namenom, da doseže enotnost dveh oseb v enem telesu. Tako da, e, mislim, da tu pride do izraza ta. Ta, ta problem ne podtikanja nekega, nekega ideala ne, zakonske zveze, ideala spolnosti, ne, ki ga seveda potem homoseksualci ne morejo doseči, ampak ki ga tudi večina heteroseksualnih parov ne dosega. Ne. like to see people showing respect to each other. Will it ever be that we can trust a stranger like a brother? Let it be in peace that the people can work out all the real problems. And do you really believe in a reality where we can solve them? We always fight for what is right, but something's going wrong. Will it unite, bring equality to the weak and strong? It brings no light only devastation you can bet you think we might just go too far and end up to regret because the madness of this cycle is running fast i said the madness of this cycle is running fast y'all if we don't take a chance and look around we won't last at all because the madness of this cycle is running fast y'all our constant worries and our sorrows. Best. To change the fate, we need to go deep into This our hearts and end the hate. Can we trust a stranger? Can we escape to brighter days and show a real face? The madness is running fast. I don't think we're gonna last. The madness is running fast. Do you think we have a chance to last? Can we escape from these painful days and to fight tomorrows? Eliminate all of our constant worries and our sorrows? To change the fate, we need to go deep into our hearts and end the hate when we remove the fears and the healing stars. Worries and our sorrows The madness of this cycle is running fast y'all we don't take action we ain't gonna last y'all running fast argument ta je meni, meni bil tako filozofsko najbolj zanimiv je ta semantični ali pojmovni beseda zak Sprej, ta gre, ta gre tako, beseda zakonska zveza pomeni zvezo med enim moškim in eno žensko Če pogledate v slovarje, ne, boste, boste dobili tako, tako definicijo, razlago tega, tega izraza. Ne. Potem lahko tvrdite, da je sestavni del našega pojma zakonske zveze, da gre za zvezo med partnerima različnega spola. Spravi, čas rečem, da sem poročen, ne, potem boste vsi sklepali, da sem poročen žensko, se pravi, da je moj partner, moj partner ženskega spola. Se ne. pravi, nekaj pričakovanja, ali pa neke predstave, ne. Vsaj del našega, našega pojmovanja zakonske zveze ne, je, da sta so, so partnerja a, različnega spola. In potem argument pravi, ne, če bi razširili krok upravičencev do za sklenitve zakonske zveze a, pred zakonom, ne na gay in lezbijke, bi preprosto izkrivili pomen besede zakonska zveza. Ne. Ta pomen, ta izraz je a, omejen ne na zvezo med moškem in žensko, temu lahko rečemo kako drugače, ne, ampak ne morejo pa skleniti zakonske zveze. Zanimivo, ne, te, a, to, a tudi ameriška sodišča so tako, so, so tako sklenila, ne, nekatera so, so v svoji razsodbi zapisala, ne, ti tožniki, ne, homoseksualni pari, ne, ki sem jim ni bilo dovoljeno poročiti, ne, da jim ni bila storjena krivica, ne, da, Da niso diskriminirani, diskriminirani zaradi svojega spola, ne, ampak zaradi narave zakonske zveze. Se pravi, zakonodajalec ne, jim ni preprečo, da bi se poročili zato, ker so napačnega spola, ne, ampak zato, ker se ne morejo poročiti. Zdaj, zavrnitev je več. če se tu upiram na že, že omenjeno uh, Adele Mercier ki je, kot rečeno, zagovarjala, zagovarjala istospolne poroke oziroma zakonsko zvezo pred vrhovnim sodiščem kanadskim in ona, ona pravi, ne da je iz tega, kako ljudje uporabljamo nek, nek izraz, ne, ne morete ničesar izpeljati o tem, kaj je ta izraz pomeni, in še manj o tem, ne, ali, se, ali se lahko nanaša še na kaj drugega. Ne. Njeni, ona daje cel, cel kup primerov, ne. recimo glede na to, da doslej noben predsednik ZDA ni bil temno pot, ne se je beseda, ne, oziroma izraz predsednik ZDA ali pa prezidentov United States of America, ne, angliška beseda, se nanaša ali pa so ljudje doslej uporabljali isključno za uh, belo pavte, moške. Ne. Uh, zdaj se pa zamislite, da nek temno pavti ne, uh, kandidira, ne pa da premaga proti kandidata ne, in mu potem predsednik vrhovnega sodišča, ki bi ga moral, moral zapriseči, mu reče, ja, sorry, ne, ne morem. Ne. Uh, pojmovno ali pomensko je ne mogoče, da bi bo stal predsednik ZDA, ne, ker Ta izraz pomeni belo pavtega, da si pa temno pavtega. Očitno je nek nesmisel e, je, je absurdno tako sklepanje ne. iz tega, kako so za označevanje česa v svetu, ne, so ljudje uporabljali v preteklosti ali pa zdaj uporabljajo nek izraz na to, da, da je to pomen tega izraza, ne, da to določa na nek način, zakaj vi ta izraz lahko uporabite, oziroma kaj lahko z njim označujete. Ne? Sprej, filozofi razlikujo med pomenom in referenco, ne. Referenca je to, ne, kaj, kaj za označevanje česa mi ta izraz uporabljamo. Referenca izraza ne, predsednik ZDA ne, je bilo pavti moški, ne, ampak ta nikako ne fiksira ali določi pomena tega izraza. Ne? Ta izraz lahko uporabimo tudi za temno pa v te možke, če so le izvoljeni na, na volitvah ne, predsedniških. So pravi, lahko tudi, kar zadeva zakonsko zvezo, ne, tudi če je res, da, da, smo doslej, da smo doslej ta izraz uporabljali samo za zveze med moškimi in ženskimi partnerji, lahko med, ga lahko uporabljamo tudi za, za homoseksualne zveze, ne, ki so bile sklenjene po takem. In takem ko določenem postopku, ne? ne da bi s tem delali silo, pomenu te, te besede. So tu drugačne drugačna pojmovanja, ne pomena, v skladu s tem pojmovanjem ne vsakič, ko se kaj spremeni, ne, ko spremenite referenco, se spremeni tudi pomen. Ne, tako da se je pomen izraza bez, zakonska zveza v zgodovini ne, veliko krat spremenil. Ne, ampak potem pa ni kajka posebna škoda ne, ali katastrofa, če ga še enkrat spremenimo. Ne. Recimo nekoč smo zakonsko zvezo, ne, uh, v, južna, uh, v južnih državah ZDA ne, so se lahko poročali samo pripadniki uh, uh, iz terase med sabo. Ne. Ko se je to spremenilo, ne se je spremenil tudi pomen besede uh, izraza zakonska zveza in vsakič, kako je prišlo do kake, take spremembe med referenti ne, se spremenil pomen, ampak torej se bo tudi tokrat, če dodamo homoseksualne pare, ne, ampak kot rečeno, v tem nikakšne posebne moralne ali drugačne jezikovne škode. Ne. If you can play on the fiddle, It's about a British rail Speaking in quotations As railhead towns feel the still Water straight to hell Christmas in Ho Chi Minh. Oh, Papa San, take me home. Siby we got a photograph of you and Mama San. Oh, Papa San. to hell Go straight to hell Go straight to hell Ooh. Straight to hell wanna sing all night long it can could... to hell, boys, straight to hell, straight to hell, boys. Sklep, ne, ki se ponuja samo po sebi, je, da uh, tudi najbolj prepričljivi argumenti, ne, proti zakonitvi te pravice homoseksualnih parov, da temeljijo na problematičnih trditvah o naravi, smotru, namenu in izvoru vrednosti človeške osebe, zakonske zveze, spolnosti in tako dalje. Ne. In da kakor hitro ne, razkladimo to meglo ne, teh predstav in pojmovanj, ki se lepijo na, na pojem ali pa izraz zakonska zveza, ne. Ki pa niso bistvene za uh, ki ne povzemajo tega, kar se nam zdi posrednje, najbolj pomembno na zakonski zvezi in zaradi česar si ljudje želijo skleniti tako zvezo ne, in zaradi česar jo ocenijo tisti, ki jo uh, se izkaže, ne, da, da razlogi za diskriminacijo se razblinijo. Našnjo lekcijo iz etike in tolerance s tem zaključujemo. Vabimo vas, da se nam ponovno pridružite pred radijskimi sprejemniki ob tedno sorej, ko bo ponovno na programu oddaja za stimulacijo kritične fantazije. Do takrat se od vas poslavljamo avtori današnje oddaje Andrej, Aleš in Robert.